Кликало кудись думку І помічав, що не тільки його, а й ратушного Вони ніколи не говорили про чорнову супшеницю Та й про що тут говорити То для півдня, майже для тропіків А все щось об'єднувало їх на цій думній паралелі Та й не тільки на цій Але ж мальовані кошики Першим промовляв Борис Ларіонович Дащенко, другий секретар райкому, який завжди коротко, стисло, копируючи тільки фактами. Ще зовсім молодий, років 32, от сили 35, він такий в усьому. Точний, скупий на слова, трохи різкий. Гарний на взір, акуратний, чисто виголений, костюм облягає як військова форма, Крок карбує чітко по військовому. Телебонь і не дивно, закінчив танкове училище. Але якийсь гвинтик у його здоровому організмі закручувався не до кінця. Списали, перекваліфікувався на сільського механізатора. А це вже другий рік працює секретарем райкому. Василь Федорович знав, що другий недолюблює його. Намагається бути об'єктивним, він і справді об'єктивний у всьому, об'єктивний до сухості, але недолюблює. І хто зна, за що? А може саме через те, через отой греків волюнтаризм, як він висловився одного разу, слово ж яке виколупав, сміявся і трохи сердився Василь Федорович, звичку ходити навпрушки, ні в кого нічого не запитувати, за хитринку і потайність Тут трохи вгадував, а трохи ні Іронічні зауваження на нарадах Які сприймав майже як підбурювання А може й не за те Адже часом люди не подобаються один одному з першої стрічі З якогось випадкового позирку З якогось незначного слова Дащенко откарбував Райкомові стало відомо Що в колгоспі дружба Впродовж багатьох років працює Артій, яка виготовляє художні вироби. Це дозволено законом. Але вироби не поступають у державну торговельну мережу, а розпродає їх колгосп сам у віддалених населених пунктах по спекулятивних цінах. Гарні то й ціни високі. А як ж ти думав? Нехай умийуться районні партачі з комбінату, відзначив у думці грек що голову дружби вже попереджали за ці дешефти і що цьому треба покласти край. У ході виступу Дащенко запитав, де артіль бере матеріали. І Василь Федорович відповів, «Чотири діди в рубають лозу і два деруть лико. Буде на вид!» І потер пальцем важку кошлату брову і відклав собі на поличку пам'яті не забути сказати, коли виступатиме, але теж так майже статично, що у їхньому колгоспі не відплив, а приплив робочої сили, і що взимку люди не мають заробітку, і він змушений десь шукати його. Хоч зрозуміло, всі, хто сидить тут, знають про це і так. Він не хвилювався. На вид чи доган? Хто зголів їх немає. Є у районі голова, в якого доган, рекордне число. 12. Грек сам якось спустив чутку, що коли той переводився з сусіднього району сюди, його покликали у відділ кадрів, і секретарка довго перекладала з руки в руку два папірці, а тоді вручила йому. Оце ще дві догани. Забули вам вчасно передати, а тепер не знаємо, куди подіти. Заберіть уже. За той жарт Василь Федорович... Сам трохи не отримав стягнення, Але виступив куниця, начальник районного управління сільського господарства, і все перекрутилося в голові Василя Федоровича. І він зрозумів, що тут щось не так, що справа значно гірша, а з якої причини не міг дотямкувати, та й тривожило, і лякало, і сердило його. Почавши з кошиків, куниця далі перекинувся на добрива, який голова дружби вивозив зі станції. Деякі колгоспи не в змозі їх вчасно забрати, а треба, щоб вчасно ратушний. От станційне начальство, котре тільки тимі клопочеться, щоб не простоювали вагони, дзвонить греку, а автого машини на похваті, а далі куниця почав казати, що в дружбі занедбали сівозмінну систему, через й врожаї найвищий, Василь Федорович. Збираються зовсім відмовитись від неї, занедбали добрі старі традиції, начальник управління котив на нього грека бочку. Це спочатку здивувало Василя Федоровича, а далі обурило. Гнів заклекотів йому в грудях, переповнив усі клітини тіла, вивів на губи неприродно відчужену, зверхню, майже хижу посмішку, яка не могла сподобатись будь-кому. Але не так через те розсердився Грек на куницю, що той викладав факти, які міг і притримати, і не тільки через те, що збирав і втаював їх, ще й тримав на поготові, а може найбільше через те, що два тижні тому, після завершення перехресного рейду, по перевірці готовності до сівби сиділи вони в затишному кабінетику осінніх кленів і пили чернігівську та пиво до смаженої риби і закусували кров'янкою та курячою печенею і дотепно жартували, бо зібралися за столом самі лисі і найбільш жартував та сміявся. Куниця. Тепер же в його голосі було щось таке, що вказувало не тільки на його запопадливість перед начальством, а й на щиру радість від того, що може